naam hii unaendelea kushikiliana ni idha ya Kiswahili ya Radio Isangane kutokea kutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo kwanza miongoni mwa habari tulizo kuandaa zoezi la kupangisha ama kuuza nyumba kwa kutumia pesa za kigeni lapigwa marufuku kujijini Bujumbura na beyi ya mkate na bidhaa nyingine zinazo tengenezo kwa unga wangano ya panda tena hapa jijini bujumbura. Na orodha ya viwango vya kufauru kwa shule za mikua katika mtihani ya kitaifa ya fanyo kuzingatia vigezo vya idadi ya wanyafunzi walio shiriki mtihani. Na katika habari za kima taifa tufragusia kidogo uchaguzi unaoendelea kufanyika huko Marekani. Kuna haya bila shaka na mengine mpenze msikizaji. Mitambo inaungozwa na François akimana Hapa studio uko nami lomuade ni waivuze. Anganiro. Karibu tena. Bonduki aina ya AK-47 nimekuotwa subuhi ya jumatano hii. Katika darasa la saba kwenye shure ya ufundi marufu etesi gihanga mkowani bubanza. Wanafunzi wameingia darasa ni bada ya polisi kuchukua silaha hiyo utawala na polisi wanaeleza kuwa bunduki hiyo imetambulika kuwa nimiliki ya polisi tarifa kutoka Mobanza zinasema kuwa uchunguzi tayari umeanza ili kufahamu mazingira ya polisi huyo kuacha silaha yake darasani katika shule hiyo Kupangisha ama kuuza nyumba kwa kutumia pesa za kigeni jijini bujumbura ni giambo linaro paswa kusimamishwa ni matamshi ya kimea wajiji hilo wakati wa mkutano na viongozi wa tarafa mkaza aliwa ungoza jumatano hii. Kamishina wa polisi Jimmy Hatungimana hamewaomba viongozi tawara kutoa vitambulisho baada ya uchunguzi wa asili ya mtu katika lengo la kuimarisha usalama viongozi wa sekta ya mapato ya jeje hilo wanaomba viongozi tawala kwa angazi ya mashina kufanya sensa ya nyumba zinazo kodishwa na nyingine zinazo tumua katika biashara ili kukuza mapato ya katika hazina ya sirikali. Uhaba wa magengo ya polisi na vifaa ni baadhi ya changamoto zinazo kabili wizara ya mambo ya ndani maendero ya jamii na usalama wa kitaifa Ni baadhi ya maswara ya wasilishwa kwa waziri anaisimamia wizara hiyo jumatano hii katika mkutano wa wakilishi katika polisi. Kwa upande wake mukaguzi mkua polisi Merkiyade Rucheke anaeleza kuwa hali ya usalama inatawara nchini kote hata kama kuna dosali zizo tokea katika baadhi ya maineo ya, ya inchi. Na ya mukate na bidhaa nyingine zinazo tengeneza kwa unga wangano imepanda jijini bujumbura. Wanao tumia bidhaa hizo wanaweza kuwa mukate uliokua unanunulua pesa miatano unapatikana kwa miasita hukuwa elfu moja ukiuzwa elfu moja miambili. Wanao tengeneza bidhaa hizo wanafamisha kuwa kupanda huko kulisababishwa na ili ya, ya unga wangano ili opanda pia. Na sheria ya tarafa inaeleza kuwa makatibu kata wanateuliwa na baraza la madiwani bila kuwakilisha chama chochote. Hayo yanawekwa wazi na muslimaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama wa Kitaifa. Pia nglikie anaeleza kuwa majina ya wagombea wa nafasi hiyo yanatafutwa na katibu tarafa kisha anayapendekeza mbele ya baraza la madiwani kwa ajili ya kuidhinishwa kuhidhinisha atakai shika hatamu ya kata, tumusikilize ni kiongozi watarafa enjo anachagua wakuwa mitaa anawachagua kwenye mutaa huyo huyo na anawapeleka kwenye baraza ramadiwani waonjo anachagua mmoja anayipelekwa kwa gavana na governor enjo anachagua kwa muisho ni nani ataongoza mutaa huo ni vigezo gani ambavyo wanachukulia anayechagulio anapashua kuwa ni muzalendo wa mutaa huo au mtu anaishi kwenye mutaa huo kwanzia miaka mitatu akishamariza miaka mitatu anaishi pale anawezi chaguliwa. Ni hivyo hivyo viwili wanaangalia hakuna vingine kabila yake, elimu yake, chama chake hakuna. Na majina hayo yanateuliwa na nani? Yanaletwa na nani katika kundi la madiwani? Huyu huyo kiongozi wa tarafa Yenjo anatafuta what na wanapereka kwenye baraza la madiwani. Na baraza la madiwani hapo Njoo anachagua sasa jina moja itapelekwa kwa governor kwa sababu Yenjo anachagua kwa mwisho ni nani anapaswa aongoza. iyo iyo ya eh, naam huyo alikuwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo Jamii na Usalama wa Kitaifa Pierre Nkurikiye kama alivyokuwa akihojiwa na mwenzetu Omer Ndwayo. Katika sekta ya elimu ni kwamba orodha ya viwango vya kufaulu kwa shule za mikoa katika mitaani wa kitaifa inafanywa kuzingatia vigezo tofauti kama idadi ya wanafunzo waliofuzu ukilinganisha na walio shiriki zoezi zima la kufanya mtihani. Hayo hamechomoza yumanne hii katika ripoti ya yaliyo tekezo na wizara ya elimu mnyezi mitatu ili opita. Ama kusu diploma za wahitimu wa ilimu ya skondali zinazo chileweshwa waziri Gaspari Banyangimbona ameleza kuwa hali hiyo ilitokana na mabadiliku ya liyo fanyika wizalani. Hapa anatoa mufano kuwa diploma zilikuwa na jina la mutangulizi wake kabla hazigia sainiwa hali inayo warazimu kuprinti nyingine. Mengi zaidi na omeenduwayo. Mubiakos, gelero, bihamba, ni Gaspari banyangimbona waziri wa elimu na utafiti akisungumzia ya liotekelezwa nyezi mitatu liopita yumaine hii anasema kuwa wizara iliandaa na kutumikisha mtihani wa serikali alipaulizwa kuhusu vigezo vya orodha za ushindani wa mikoa katika ufaulu wa wanafunzi kwenye mtihani anajibu kuwa kuna tumiwa vigezo mbalimbali. Mbali. hasa idadi za wanafunzi wanawashiriki mtihani mkua mzima asilimia za ufauru wawashiriki idadi za shule zilizopo katika mkoa na katharika. Kuhusu ukawiaji watunu za diploma za kuhitimu shule za sekondari waziri Gasparliwa Nyangimbona anasema kuwa ubadilishuaji wa mawaziri ulichangia kwani diploma zilikuwa tayari ila kwamba hangeweza kusaini katika nafasi ya waziri Mustafa anaongeza kuwa imafaima wizara yake inaanda mfumo wakuchapisha diploma nyingine ambazo watasai ina kuzitowa kwa wahitimu wa miliki mara moja. Waziri Gaspari Banyangimbona hamejieleza pia kuhusu kutopatikana kwa barua za kazi kwa baadhi ya walimu waliwajiriwa. Kuhusu hilo, anajuza kuwa tatizo hujitokeza kwenye ngazi za kanda ambapo viongozi huitaka wizara mabadiliko ya mahala pa kazi kwa baadhi ya walimu kulingana na mahitaji. Ama kuhusu wanafunzi wanaorejea kutoka kwenye kambi za wakimbizi, Waziri Gaspard Banyankimbona anasema kuwa hajapokea hata siku moja malalamiko ya kufeli kisa lugha ya Kifaransa inayotumiwa katika mfumo mzima wa elimu nchini Habari za kimataifa. Na katika habari za kima taifa tunazungumzia habari moja inayohusu husu uchaguzi nchini marikani ambapo kinyanganyo cha kuingia ikuru kinaerekea kujikita katika majimbo ya Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan na Pennsylvania kwa mjibu wa Idai ya Kiswahili ya BBC inaashiria kuwa Arizona huenda ikachukuliwa na Biden kuna maanisha kwamba Democrat itahitajika kushinda majimbo mawili kati ya matatu Wisconsin, Michigan na Pennsylvania ili kujihakikishia ushindi. Hata hivyo, Biden anaonekana kushika mkia katika majimbo yote hayo, lakini kula zirizo sari ya ambazo bado hazigahisabiwa zitasaidia Democrats na hata pengine huenda zikatosha kumuwezesha kuongoza kwenye majimbo hayo. Kuna zaidi ya kura milioni moja nukta ne zilizo pigwa kwa njia ya posta ambazo bado hazijahesabiwa katika jimbo la Pennsylvania na huenda ikachukua siku kadhaa kuzihisabu kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC miji mikubwa ya Michigan na Wisconsin pia bado kura zao eneo zao hilo hazijahesabiwa zote na huenda zikaelekea kwa Democrats kwa ujumla kuna kura uh, Kuna kula 158 za majimbo na yule atakaye pata angarao 1232 ndiye anakuwa laisi. Mwisho kabisa watarifa ya habari ya mchana waleo. E, shukrani kwa wewe ambayo mtika sikiru tangu mwanzu hadi mwisho. E, Shukurani pia kwa fundi mitambo Fransua Akima na alie niwezesha. Nisikike kipari popote ulipo kutoka hapa studio musomagi alikuwa mimi lomwa denewevuze. ne mochukuru romiwaar kijk wat ku tu pasha barizzi damoishi mero miwaar kijk wat is kijamakuru magiswairi dekaadwaaswa na matanga zo ato is kijamaka kanyi om moishi ganha is mima na Bernard abamukiweenga ibujumbura da sabu owaese yumbise itanga zo ku yomufasha kulo ndeza imodoka yi wehiyomugo kopgato yotakorola station watanzila kagoongo yera ifisebla ke numero a Mweta tunaga tanu, tuubi naga tatu, ah, yomodoka yibu gemu masambili hizi joro. Igenekizli.